Дещо гіршою була для Володька спочатку учителька, що інколи заміняла чоловіка, не злюбила вона того хлопця, звала, як і всі, дерманом, але як тільки почала питати урок, змінила свій погляд на нього. У той самий час, коли її пестунчик Євгенчик, що ходить уже третю зиму, читав свою умну ворону по складах, Володька вичитував її з такою легкістю без книжки. Ніби він говорив перед мамою чи наш. Видиш, відиш? казала учителька до Євенчика, і тобі ні стидна. Євенчик опускав свого тоненького носика і мовчав. Але й Володько мовчав також, не має чим пишатися. На ньому дуже незграбний, старий, полатений мамин жакет з довгими рукавами, і він ніколи навіть тих рукавів не закачує. Чому ти так тримаєш руки? питає його одного разу учителька. Володько встав, почервонів і мовчить, а вчителька, як на зло, допитується: Почому ти її ховаєш? А ну, покажи руки. Показує, вони тремтять, між пальцями трупаки. Чи сотка? питає вчителька. На щастя, її не розуміють, а вона каже Володькові зайти до неї по школі. Скінчилася наука, Володько стукає їй до дверей, і серце б'ється, обличчя паленіє. Відчиняються двері, і він ні живий, ні мертвий ступає до кімнати. Як тут гарно та пишно! Яка чудова, блискуча підлога! Які на стінах картини, і стіл, і стільці! Лодько ніколи ще не був у такій кімнаті, і від цього робиться йому ще соромніше. А вчителька каже, Володя, ти не бойся, все буде хорошо. Ось тобі записка, пусть отець купить лікарство, і ти будеш здоров. Володько взяв записку і вийшов, і навіть не подякував, забув, ішов додому, як у чаду. А Матвій, хоч не хоч, мусив запрягти коні і їхати до Шумська, до земської лічниці, там дали йому здоровенну пляшку рідкої сірки і всі лікувалися. Володькові здавалося, що гірше вони ще не переживали. А як випав сніг, школи не можна впізнати. Навалилось стільки дітвори, що ані сісти, ані стати, ніби у церкві на велике свято. Учитель безрадний, у класі мокро, тісно, душно і погане повітря. Голос учителя тратиться, ніби у виложеній подушками хаті. І знов верталися, і знов писали палички. На щастя, учителька пильнує Володька, дає йому зі своєї збірки книжечки, вчить любити отечество. «Читай», казала, «з тебе вийдуть люди», і притому гладла своєю тонкою, ніжною білою ручкою по його шовсткій розпатленій голові. І Володько читав «Отечественна і війна 1812 года», «Цар-освободитель», «Кутузов», «Оборона Малахового кургана», Пізнавав родину, її минувшину, її славу, а після все то переказував дома. Дістав Володької чоботи, дуже ними радів, але влазив у них по самі клуби. І коли замітало дорогу, він ледве сунувся в них по глибокому снігу. Як все-таки недобре, що ми вибрались так на поле, думав не раз, а вернувшись, перемерзлий і голодний, Скидає швидко шкарбуни, влазить на піч, спускає ноги над розігріту плиту, їсть хліб з олією, а наївшись, бере малу нафтову лампочку на комінок і там читає або пише. А в зимі Матвіїві сталася ще одна пропажа. Під ожередою соломи на дворі стояв віз, і однієї ночі зняли з нього колеса. Матвій і це промовчав. Догадувався, хто це зробив, але терпів. Круті, жорстокі дні. Матвій заціплює зуби, жене вперед. Іде знов до каменю, до лісу, б'є, рубає, теше, звозить. На друге літо мусить конче звести клуню. Свята минули без святочного, без свіжини, без скоромного взагалі, без чарки. І єдина святочна річ – Володько почав ходити до церковного хору. Його вибрали. Він співав на Різдво у церкві: Христос рождається, славіте.